А й досі, Іванко, так і не наважився поцілувати Оксану. Він міг зробити це силою. Та хіба це буде той поцілунок, про який він мріяв? Поцілунок, який би Роксана сама віддала йому. Він давно вже ліяв найтаємнішу від усіх приховану думку про жадану мить. Уся його істота жила Роксаною. Про він думав, засинаючи після важкої праці. Вона стояла перед ним, струнка ясно чола в батьківській задивленій кузні і підбадьорювала Іванка. Вона не виходила з голови, коли він повертався з батьком додому, коли самотні блукав у гаях, коли з хлопцями купався в Дністрі і ранком, коли прокидався, першою думкою була думка про Роксану. Іванко, нечутно ступаючи, наблизився до Роксани і тихенько звався. Від несподіванки вона злякано схопилася з колоди і заклинтила, піднявши руку, ніби захищаючись від злого ворога. Потім, впізнавши Іванка, кинулася до нього, ручка обняла його і жагуче поцілувала. Приголовши Іванко не знав, що робити. Кладала серце, все тіло, приємна млость, Знесила його, тільки й міг він промовити «Моя ладо», міцно обійнявши Роксану. Як несподівано прийшов цей перший поцілунок. Іванку, мій золотий, вирвався стогін з грудей Роксани. Вмит зникла хвилинна радість. у передчутті чогось страшного невідомого... Іванко щедуще привернув до себе Роксану і глянував її обличчя, а вона, схиливши голову на його плече, заридала. «Скажи, хто тобі завдав горя, Роксанко моя?» Роксана довго не могла говорити. Він повів, посадив її на зрубаний дубок і почав заспокоювати. «Ой, горе, нам Іванку!» Не хоче, княгині, щоб було наше весілля. Так суворо нині сказали мені, забудь думати про це. Лихі бояри коромолять. Боїться, вона хоче втікати, кудись і мене забирає, а я не можу без тебе. Вона притулилася до Іванка, тримтячи від завданої Марії образи. Втікати? Куди? Я не знаю. Кажуть, така буря була в гридниці, бояри кричали. Михайло мову він був на дворищі недалеко. Дружинники бігли туди з мечами. Що воно буде, Іваночку? Бо яри кричали. Ну князя Романа, то й кричать. А ти не бійся, Роксаночка, я ж біля тебе, біля мене, а коли розлучать нас. Знайду тебе скрізь, моя ладо. Іванко заспокоював Роксану, але збентежився й сам. Подумавши, що Роксани не буде в Галичі, що він не бачитиме її, Іванко засмутився. Він не міг навіть уявити собі цього. Померла радість цієї жаданої зустрічі, радість омріяного першого поцілунку. Здалося, ніби падає він у прірву. Тільки юнацьке серце, серце закоханого, може відчувати гіркоту розлуки». Іванко так міцно обійняв Роксану, наче її хотіли в цю мить силоміць вирвати з його рук. Він у цій зловісній тиші відчував, як під його рукою швидко-швидко билося серце Роксани. Так близько вона ще ніколи не сиділа біля нього. Тільки зараз, коли настала така страхітлива загроза, він зрозумів, якою дорогою є для нього Роксана. Я піду до княгині, я скажу їй, рішуче вигукнув Іванко. Роксана похитала головою і ласкаво задушевно тепло сказала Мій ти золотий, гарячий, куди ти підеш? Що ти їй скажеш? Іванко володів собою, в нього прокинулась його завзятість. Куди? До неї піду. Нехай не тягне тебе з собою. Хто послухає тебе? Я... Я... Я піду з... Але Роксана не дала йому договорити, затуливши йому долонею рота. З чим ти підеш? З мечем? Вона кволо посміхнулася. І мене загубиш. І себе. Не піду я до неї. «Одумався Іванко, а ми втечимо вдвох із тобою у Берлаць, а далі на Дунай. Живуть там люди і з Роксана ввела руками Іванкову шию. «Іванко, подумай, втечимо ми, а тут батька і маму замордують. Ні, любий мій, іншим мусимо мислити. Втечеш і твоїм батькам не жити». Я своє кажу, тікати нам треба Роксанцю, я людей розпитаю. Не така вже й довго серпнева ніч, і нещолися Іванко та Роксана, як почало розвиднятися. Роксана трохи заспокоїлася, але Іванкові чув, що вона чогось не доказала. Вона була незвичайно збуджена і, взявши в свої долоні Іванкові пальці, перебирала їх. Іванко не хотів запитувати її, а ти ще більше збуджувала Роксану. Сама ж вона не наважувалася поділитися з ним тим, що є в неї на душі. Іванко, Іванко, розпачливо прошепотіла вона. І так насторожився і занімів, міцно стиснувши її руки. — Що таке? Що тебе гнітить, моя ладо? «Прости мене, Іванку, я тоді не все сказала, боялася. О, як мені тяжко, як соромно!» Іванко стригнувся. його руки враз стали холодними, і він відхилився від неї.